вже захолола в маленькій чашиці. А далі що? Не втримався від запитання Віктор. Далі, коли ліфт зупинився, а його двері роз'їхались, ми вийшли удвох, підтримуючи один одного. Люди, що зібрались на площадці першого поверху, відсахнулись. Я напівголий, обоє брудні, закривавлені і виснажені. Ми йшли, наче останні захисники Бреської фортеці. При цьому дівчина плакала і вільною рукою тримала банку з моїми пальцями. Протопотів сходами і збіг униз захеканий медбрат. В тієї ж миті зупинився пасажирський ліфт, і з нього вийшов лікар зі своєю валізою, а слідом ліфтер зі своєю. У машину, оцінивши наш вигляд, скомандував лікар. Часу немає, хоча, скажіть, о котрій ви отримали травму. Я над стільки знав плечима. Моторний медбрат зиркнув на годинник і повідомив, що виклик надійшов рівно опівдні. Да, невесело промовив лікар а ми з дівчиною зустрілись очима. «То що? Що це означає?» дівчина перевела погляд на лікаря. «Ну, означає, що травму було отримано ще раніше, а зараз пів на другу. А така хірургія – це дуже делікатна справа. Плюс доїхати до спеціалізованого відділення. Це навіть із мигалкою хвилин сорок». Він дістав із кишені цигарки, але потім рвучко запхнув їх назад. По конях. Все одно треба їхати... Зашивати, а нормальний мужик проживе і без пальців. Це ж не голова і не... Притул до під'їзду стояла швидка. Дівчина раптом спитала, чи можна їй поїхати зі мною. І, не чекаючи відповіді, передала медбрату банку. А той із виразом безмежної скорботи урочисто прийняв її вантаж. Я витер здоровою рукою сльози на її щоках і спитав, як її звати. Виявилось, що Веронікою. Раптом із під'їзду хтось гукнув. Сумки, сумки ж у ліфті лишились. О господи, дівчина ляснула себе по лобі. Я ж саме їхала на співбесіду, на роботу влаштовуватись. Там же всі документи. Там же чорти з нею, з тою роботою. І ми поїхали зашиватися. От така історія. Ярослав усміхнувся і глянув на годинник. Віктор, перечуваючи, що це ще не кінець історії, стримався і нічого не спитав. Ну, Ось майже і все. Правда, історія не нова, їй уже чотири роки. Стримано усміхнувся Рослав, оцінивши витримку колишнього військового. І вона мала продовження. Може, це комусь і видасться дивним, але не мені. Доля, забравши в мене одним махом два пальці, натомість познайомила з жінкою, яка недовзі одним махом народила мені двох синів. Так прямо й одним махом, засміяв слухач. Ну, не настільки митєво але я вважаю це дуже непоганою компенсацією», підморгнув співрозмовнику Ху Ярослав, знову забувши про мінімальний зір читача. «Це просто казковий фінал. Дякую вам. Якби то була звичайна книжка, я б дуже сумнівався в реальності такої розв'язки, такого збігу обставин», розвів руками Віктор. «Точно, я б теж. У книжках пишуть казна, що, що автор заманеться. Я, правда, читаю небагато». Коли мені? Треба родину годувати. А от Ніка читає. Інколи мені переказує. То не в усе віриться, чесно скажу. Але ж я вам розповів чисту правду. І не стачу пальця пред'явив як доказ. Правда, цю історію ми краще розповідаємо з дружиною в ролях. А компенсацію? Що компенсацію? не зрозумів Ярослав. Компенсацію не пред'явили жінку і синів, сміхнув слухач. То це легко перевірити. Якщо схочете пересвідчити, замовте наступного разу на мене. А мою дружину, цій чудернацькій живій бібліотеці, попросіть, щоб прийшла з малими. Правда, вони швиденько рознесуть цю кав'ярню на друзки. То факт, зазміявся Рослав, і знову зеркало на годинник. Мушу бігти. Радий був познайомитись. А зараз поспішаю. Треба повертатися на об'єкт. Днями закінчую там класти плитку і їдемо з малечаю в Крим. Живемо нормальним, реальним життям, а ви кажете, так не буває. Оповідач підвівся, і Віктор повторив його рух. Чоловіки потисли один одному руки, простягнуті над столиком, із двома порожніми чашками. Тістечок вони не замовляли. Ярослав сказав, що солодкого і вдома їй забагато, та порадив пригостити належним йому тістечком наступну книгу, особливо якщо це буде якась молода особа з цікавою ліричною історією. Віктор усміхнувся. Цієї мить Ярослав уперше схотів зазирнути йому за окуляри, але, звісно, стримався, розпрощався і хутко спустився сходами вниз, притримуючи за перила рукою. Віктор лишився за столиком, щоб трохи побути на самотію, щоб почути, чого тільки не трапляється з людьми. Ось тобі маєш перша прочитана історія, а така неординарна. Розділ шостий. Увечері таки грянула травнева гроза, яка сповіщала про своє наближення аж від обіду. Небом пропливали невеликі, але щільно кудлаті хмаринки. На якусь мить, прикриваючи, пекуче сонце, час від часу зіймався вітер.